Kipróbáltuk az önök ízlését. 17 évig volt arra, hogy felépítsék a saját kultúrájukat. Így születtek a Valóságsók, a Szappanoperák, a Bundesliga frizura, a Pankráció, a Romeo és Julia musical, a Gyermekszépségversenyek, Michael Flatley, Világslágerek pánsípra és Okarinára, a Hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, a Mappkos Cipő és Richard Klederman. Az önök ízlése leszerepelt. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az Önkényes Mérvadó, itt a 90.9 Jazz-in. kedves hallgatók! Ez itt az Önkényes Mérvadó Horvát Oszkárral és Puzsér Roberttel a stúdióban. Az SMS, illetve WhatsApp elérhetőségünk 06302010909 ezen írhattok nekünk. Az lenne a felvetésünk, hogy az együttműködésnek, meg a lázadásnak, annak kell, hogy legyen valamiféle genetikai meghatározottsága az emberben. Ugyanis megfigyelhető, hogy különböző azonos szociális körülmények között nevelkedő gyermekek, tehát úgymond testvérek, akik adott esetben ö, hasonló korúak, vagy csak egy-néhány év van köztük, esetleg kétpetéjű ikrek, azok nagyon-nagyon különböző módon reagálnak a behatásokra. Márpedig ugyanazt a szociális kondíciót kapták a családjuktól, meg az iskolájuktól, meg a mikrokörnyezetüktől, tehát nagyon különböző szocializációval nem számolhatunk az esetükben, és mégis nagyon-nagyon különbözően reagálnak a behatásokra. Tehát majdnem olyan, mintha megfigyelnél valamiket, amik közel azonos behatásokat kaptak, tehát egyformán, szinte egyformának kéne lenniük, vagy közel egyformának, és mégis az egyikük együttműködő, a másik lázadó. Lesz. Ugyanabban a szituációban az egyikük az együttműködést választja, a másikuk az pedig a lázadást választja. De azt tudod, hogy vannak ilyen tipizálható ö, tipikus középső gyerek, tipikus kisebb gyerek, tipikus nagy testvér. Igen tudom, tudom. Szerepel. Tudom, hogy a középső, tudom, hogy a középső az ö, valamennyire traumatizálódik attól, hogy. Nem ő a család szemefénye, mint a kicsi, de nem is ő a család büszkesége, mint a nagy, hanem ő valahol megrekedt középen. Uh -huh. de, de azt gondolom, hogy ez sokkal primerebb. Tehát az, hogy valaki hogyan reagál vissza, vagy hogyan hat vissza, ez ennél talán még előbb eldől. Azért gondolom, hogy genetikus, mert semmilyen szociális faktorát nem tudom felfedezni. Most képzeljétek el egy ilyen almőballagzatot, valami pacát, bármit és képzeld el, ahogy... egy, Csak egy pillanatot szórok be, és mondd tovább. Én el tudok képzelni szociális ö, behatást. Tehát, hogy, hogy kell, hogy legyen valami trauma mögötte, amitől versenyhelyzet alakult ki, és nem tudta elfogadni. Mondd tovább. Lehetséges. Csak, le ő le igazság, lehetséges, csak... csak egyedül ő van igazságotalan helyzetben, a másiknak meg indoka nincsen arról, hogy csak, csak arról van szó, hogy egy csomó gyerek az ö, ilyen elnyomó zsarnok szülő mellett nő fel, és megnyomorítja őt a szülő. Tehát a szülőtől gyakorlatilag függővé válik, és a szülő halála után nem sokkal, pár évvel ő is meghal. Mert olyan mértékben az együttműködést választotta, mint stratégiát. És önállótlan lesz, és soha életében nem tud a saját lábára állni, mert a zsarnok szülővel való együttműködés az olyan mértékűvé vált, hogy gyakorlatilag nem alakult ki az a kellő mértékű autonómia, ami a függetlenséghez szükséges lett volna. Ahhoz, hogy mondjuk felnőtté váljon, vagy ahhoz, hogy mondjuk leváljon a szülőről. Ugyanakkor meg vannak olyan gyerekek, akik hasonló, nagyon-nagyon hasonló szülőnek a nyomása alól megerősödve kerülnek ki, és, és egy nagyon-nagyon és -nagy, nagyon erőteljes... Ellenálló képességet növesztenek magukban. Hát és ők talán oltás mennyiségű ö, gyűlöletet kaptak életükben, még mások halálos adagot. De vagy azért szeretettem, én, én nem feltétlenül. A lépés nem... távolságot tartanék én ettől, hogy, hogy elszakad a nagyon együttműködésben élő szülőtől, és utána ő vagy nem szakad, hanem ugye meghal a szülő, és akkor ő is ebbe belehal. Tehát hát, hogy ilyen egy csomószor történik. Ez legalább hogy egy az, hogy négy lépés. Hát, hogy egy négy öt lépést sarkozzunk közötte, és ne azt mondjuk hogy a halál oka az, hogy meghalt valaki. Értem meg ez egy tök romantikus dolog, hogy a Jack Lemon a Walter mataut követte nem tudom mennyi idő után. érted, hogy szinte, De most nem az a lényeg. a hogy De most nem az a lényeg, hogy meghal e pár évvel később, vagy nem hal meg. Egyébként történetesen egy csomó esetben ez történik, hogy igen, meghal az után nem sokkal. De nem az a lényeg, hogy meghale sem, hanem soha életében nem költözik el az anyjától. É, te tehát az nőven. történik, hogy nem, tört, nem költözik el. Tehát a, a gyerek az az 55 éves koráig az anyjával él, a gyerek 55 éves korában meghal az anya, és mondjuk a gyerek utána hal 62 éves korában. Na, tehát most egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen ö, helyzetet képzeljünk el. Tehát, hogy vegyél, egy, vegyél egy, egy alakzatot, bármilyen alakzatot, és gyakorolj rá egy nyomást. Mondjuk benyomod az újjadat, belenyomod. És van olyan... Van olyan ö, minőségű anyag, amelyik egyszerűen benyomódik ott, ahol benyomod, és ott körülötte pedig kiterjed annyira, pont olyan mértékben, amennyire benyomtad. Na most ez az együttműködés, tehát hogy ő alkalmazkodik, egy ilyen helyzetben alkalmazkodik a körülményekhez, és erre a benyomódásra ő úgy reagál, hogy kiterjed olyan irányba, amilyen irányba őt nem korlátozzák. És van egy másik fajta, egyszerűen másik fajta anyagból gyúrt ember, ez kell, hogy mondjam, és azért gondolom azt, hogy ennek genetikai faktora van, amelyik egy ugyanilyen benyomódásra úgy reagál, hogy az illető, aki, aki beletolja az ujját, egy ponton azt érzi, hogy megreked, és nem tudja tovább tolni az ujját, viszont egy pont, ponton túl az, az a valami elkezdi visszafelé tolni az ujját, egészen, egészen a, a peremig, majd tovább, majd tovább. És, tehát nem az a válasza, hogy visszatolja az, az ujját addig, ameddig mielőtt benyomta, hanem tovább, és még tovább. Tehát viszonozza azt, a, azt, a, azt, a, azt az erejű behatást, mégpedig ellenerejű, ellen, ellenirányú és azonos erejű hatással viszonozza. Mm -hmm. És ennek, tehát hogy itt nehogy, kell, nehogy hogy a, legyen... Nehogy a genderizmus kar, rájuk egy ki innen is. Vagy a pszichopatákra? A kérdésünk az, hogy tud-e valaki olyan kutatásról, vagy konkrétan valakiről, aki foglalkozik ezzel, hogy ez a feltevés a Robinak, hogy genetikai eredete van annak, hogy valaki együttműködő vagy lázadó típus, és nem pedig szociális behatásról van szó, az írjon nekünk a 06302010909-re, mert én kíváncsi vagyok rá. Kaptunk üzeneteket, azt írja kal hallgató, Osi Rohat perverz vagy. Nem tudom, hogy ez mire vonatkozik, de való igaz. De, de hát a, most, a, ami most, színigaz, most azt elderülti. nem kell magyarázni. <gül> azt írja. Nem tudok vitatkozni. A Ricky Jervis. azt a fonetikusan Jervének kell lejteni. Ez egy írja. előző adásunkra vonatkozó. Aha. Azt hiszem, működnek a podcastok a háttérben Tegnap is volt valami, ami, ami egy ilyen időutazós SMS volt a Múlt heti ő, Igen. témánkhoz Jó, ő, Hát uh, Ricky Gervais, így mondják ők Engem aztán nem érdekel, hogy egyébként jól, jól hangozna a gyövének, Meg biztos francia eredetük Én, a, én az oszit nem, nem oktatnám ki kiejtésből, meg én, én, én annak hiszek, akinek ez a neve és ahogy ő szeretné mondani és ő így szeretné mondani? Hát nem tudom, de ha Dezsőfi utca, Dezsőfi utca, akkor én tőlem a Gervais, az, az hogyha hmm. ez az ő neve. De a Cázár András utcát miért hívják Császár András utcának? Uh, ugyanezért. Amúgy is egy ilyen arhai zálló Nem, Nem ah. záló, hanem kus, mert hiszen tényleg ah. onnan ered. Én az Oszkárt úgy, érte, úgy értem, hogy Brigitta. Csak mondom a, azoknak a hallgatóknak, meg neked, aki esetleg nem tudja. Újabb kérdésünk, hogy most miből derült ki, hogy az oszkár pervers 06302010909 az SMS, illetve WhatsApp elérhetőségünk. Erre és én nagyon együttműködő vagyok, vagy lázadó? Nem nagy kérdés. Szerintem te együttműködő vagy. Én szerintem is. De, de, de, de, én, de én azt gondolom, hogy... De, hogy te, de te meg, meg kétéltű, vagy érted, hogy én, életed első felében együttműködő, és utána lázadó. Én azt hiszem, hogy inkább a lázadó vagyok, azt hiszem magamról. Azt írja a hallgató. Nem tudok vitatkozni. Azt írja Tudod, jó legyen úgy, te mondod, mindegy. Azt írja hallgató. Már valahol olvastam, hogy a kooperatív személyiség szerkezet kialakulásában a család, azon belül is a rokonsággal való kapcsolatok a meghatározóak. És megemlíthető még, hogy a testvérrel nevelkedők általában szociábilisabbak, mint az egykék. Na jó, világos. Én mindeket többen biztos vagyok. De, de ezt nem lehet, de igen. De ezt nem lehet szerintem már csak ezzel magyarázni. Tehát, hogy egyszerűen túl sok olyan egy-két láttam, akit, a, mert ezt olyankor lehet nagyon-nagyon jól megfigyelni, olyankor, olyankor, olyankor penge éles a helyzet, amikor van egy gyerek és egy nagyon-nagyon-nagyon elnyomó szülő. Vagy mondjuk van két gyerek és egy nagyon-nagyon elnyomó szülő. És akkor látod a gyereken, hogy, hogy, hogy hogyan töri meg a szülő. És akkor látod a másik gyereken, hogy hogyan nem tudja megtörni a szülő, és hogy sokáig úgy néz ki, hogy megtörte a szülő, és aztán meg azt látjuk, hogy a most már a gyerek töri a szülőt. Tehát, és, és, ez, és, ez, és ez bizonyos esetekben megtörténik, hogy a gyerek visszavág, és elkezdi feltörni a szülőt, ahogyan a, a Lux Skywalker visszavág, és elkezdi feltörni Darth vadert és vannak bizonyos helyzetek, ahol ez nem történik meg, hanem a Darth Vader olyan, olyan pépesre törte Lux Skyvo kert hogy Luke Skyvo kert utána ő elfogyasztja ők, és kész. Ők azért tartottak közben egy kis szünetet. Tehát, hogy a gyereknek volt ideje fejlődni lázadó irányba. Ha valakit esetleg érdekel egy 2003-as orosz filmdráma, akkor a Visszatérés című filmben egy fiú testvérpárhoz tér vissza a fater, talán pont a sitről, és hát nem egy kellemes ember. Elég nyomasztó, úgyhogy hát nem tudom, ilyen hétfő reggelre ajánlom. Szóval, hogy e én, én, én, ezt a, én ezt a jelenséget már nem nagyon tudom megmagyarázni a, a, a szociális faktorokkal, mert, mert, mert túl... Hogy de mondjam, nem is a te dolgot, tehát az, az a lényeg, hogy ezt kutatja valaki vagy valakik 17 éve. De ezt, mindig, de ezt de, mindenről el lehet mondani természetesen, a világon. Tehát, hogy ezt tényleg bármikor, bárhol be, be, beszúrhatod ezt a megjegyzést. Nem, nem az, az úgy hangzik, hogy könyvbe is leírták már, Bárhol utána lehet nézni, és így rátadja, hogy szembizonyítsa. Ez úgy hangzik, hogy nálad sokkal okosabb emberek, sokkal vastagabb könyvből olvasták. Érted? Tehát nem ők írták, nem arról van szó, hogy ők írták, hanem nálad azok a sokkal okosabbak, akik egyáltalán... a tudás előtt, belátták, hogy nekik is szükségük van egy inputra, és ez az autentikus forrás. Ez az a sokkal okosabb emberek, azoknak a sokkal okosabsága te hozzá képest abban jelenik meg, hogy ők tudják, hogy kell kikérni a könyvtár. Azt a könyvet megtalálják, egyáltalán ismerik a címét, vagy tudják, hogy kitől kell megkérdezni a címét, mielőtt kikérik a könyvtárból, és miután hozzájutottak, ők azt elolvasták, na azért tudják jobban, mint te. Egyébként ezzel, ezzel a tekintélyérveléssel, ezzel bármit le lehet söpörni. Tehát bármilyen vitában. Egyébként megfigyelhetitek, hogyha egy vitában a másik én nem, fél fekete vagy eszköztelen. Nem, hanem elidő, el, időben eltolni a nyilvánítását. Igen, igen csak, csak adatgyűjtés utára. Igen, csak tudod, ez bármikor be lehet dobni. Tehát hogy az Persze. az igazság, hogy, hogy én, én, én, én meg úgy gondolom, hogy nem szorulok a vastag könyvekre, hiszen itt van a káprázatos valóság, amely. Amely a megfigyeléseimnek a forrása. Jó, teljesen jogos a felvetés a, abból a szempontból, hogy testvérpároknál, közeli ö, életkorú testvérpároknál, vagy akár ikerpároknál, ha megfigyelsz akkor tényleg felmerülhet benned a kérdés, hogy akkor most mi van az egyik ikre, iker ö, testvért a jobban utálta a nagymamája, mert mindig baloldalon ült ő meg jobb oldali volt. De hogyha... Vagy így, mi lehet a szociális oka, és inkább ekkor gyanakodsz arra, hogy ez vele igen, született. Igen, igen, de hogyha, de hogyha valaki tud egy olyan példát mondani, ahol egy petéjűikreket elnyomó szülő nem egyforma hatással törmeg, hanem mondjuk az egyik siker párt vagy a pár egyik felét, azt megnyomorítja, a másik az meg visszanyomorítja a szülőt akkor már is cáfolta a tézisemet, hiszen az egypetéjű azonos a génkészletük, tehát akkor nyilvánvalóan szociális oka van ennek, csak én még ilyen példát nem láttam. De akkor nem muszáj szociális, nem muszáj, hogy úgy genetikus legyen, hogy az a, az a szándékos genomban van benne, hanem lehet olyan egy mutáció is, és a mutáció én tőlem az előfordulhatna az, az egypetéjű is, nem? Nem. Úgy, hogy az egyikük... De nem azok klónok. Mondjuk hát... Azok a klónok. Illene, formának Azok klónok. Az illene, tök azok, azok klónok. Adni. Na jó, menjünk egy másik vonalról. Mert nem, nem annyira a tudomány irányából közelítünk, de itt egy jó felvetés Pap Sándor Zoltántól a Facebookon. Genetikailag csak az ösztönös együttműködés öröklődhet az élőlények között. Ez egy fajon belüli vagy több faj közötti szimbiózis lehet. A hangyák biztosan elpusztulnának, ha a rovarállomon kívül születnének. Tehát igaza van, de, le, de akkor elég, ha az egyik érted? Lehet, hogy csak az együttműködésnek van génje de annak a hiánya mondjuk tényleg egy hangyatársadalmat elpusztítana. Igen, igen. Azt írja a hallgató, megtudtam, hogy miért vagy perversz, Robi újbenyomós ellenállós hasonlatáról oszi a genderkurzusra azt. Jó, itt én arra gondoltam, hogy a nők elnyomását a feminizmus egyenlítette ki a felületig, és a genderizmus nyomja túl a felületen. Nagyon pontos megfigyelés. Hát Ezt ez csak én értettem ezek de, ne, szerint. De, de, de, de látod, és rögtön meg lettem gyanúsítva azzal, hogy én itt már mindjárt a gender el kell jön. <gül> Pedig volt egy nagyon erős megfigyelésed a genderizmus. Bocsod, hogy nem magyaráztam el, akkor majd szájbarágom. De azért aki az, arra Na, De egyébként a nőket, a nőket valóban jogfosztották évszázadokon keresztül, és a feminista mozgalmak ezt a hatást egy ellenkező irányú, azonos erejű hatás, ellenhatással, a feminizmussal egyenlítették ki. Az origóra, tolták, az, origóra. Vagy az az x tengelyre. Igen, igen. És azt gondolom, hogy amikor ez, amikor ez megvalósult, ott és akkor a feminizmus elérte célját, és hát illet volna megszűnnie. a a rugalmasságot is az előbb. Ha valami benyomod és rugalmas, akkor vissza fog jönni, mondjuk a háromnegyedéig a másik irányba, aztán a feléig megint ebbe az irányba negyedéig megint, vagy a 0,17 százalékáig, ez egy rugó, uh -huh. és egyszer csak megáll, és így működik a, a, a, a nem tudom, a háború, meg a szeretet, meg egy csomó minden a, a történelmen történelem keresztül, hogy egyre kevésbé véres, vagy egyre, keve, egyre kevesebb embert érint, vagy, vagy akár neked a ha mondjam, hangulatváltozások, vagy, vagy valamiből kigyógyulni, az is olyan, hogy egyre kisebbek, és hol nagyon boldog, hol, hol nagyon depressziós valaki, aztán így megy a két állapot között, de már egyre kevésbé. Aztán a végén, hát nem mondanám, hogy hát egy egészséges rezgésre áll be, most a rezgés alatt nem tudományos dolgot kell érteni, hanem az egyik és a másik fázisnak egy kell, hogy legyen egy váltokozása tehát nem az az egészséges, amikor megáll és nem érez semmit, uh -huh, nyilván. Uh -huh, uh -huh. Ö, azt írja a hallgató, engem nagyon lefáraszt, hogy mindig pozitív képet kell sugároznom magamból, hogy oh. együttműködjenek velem az emberek a mindennapokban. Attól fognak együttműködni? Én nem tudom, tehát... Ö... Szerintem ez, ez egyéni megoldás sok kérdése, tehát van öt ember veled szemben, nem mindegyik attól fog veled együttműködni, hogy te pozitív vagy. A, a, ebből három palira fog venni, hogyha naívnak fog hinni, vagy, vagy rájön, hogy naív vagy, ez a rosszabbik eset. Mert az egyiket egy jó ajánlattal, egy valamit valamiért el tudod kielégíteni, a másiknak úgy, úgy tudsz kedveskedni, hogy nem csak vigyorogsz, hanem rájössz, hogy őt mihozza kellemesebb helyzetbe, vagy hogy tudsz levenni a válláról valamit, a harmadikat zsarolni, vagy, vagy erőszakkal kényszeríteni tudod, a negyedikkel valami sátáni alkot tudsz kötni, az ötödiket két poénnal tudod magad mellé állítani, mert ö, ritkán örül, és a társaságodban igen. Tehát itt, ezek, ezek külön műtétek. Uh -huh. Azt írja a hallgató. Sziasztok! Akik hisznek a reinkarnációban, azok szerint az alapszemélyiségjegyek a korábbi tudatállapotokból átszűrődhetnek a jelenlegi életbe. Ez akár hihető magyarázat is lehet, de a tudomány ezt nem valószínű, hogy bizonyítani tudná vagy akarná, írja Barna. Hát én a reinkarnációval kapcsolatban nagyon zavarban vagyok. Tehát, hogy én, én, én ezt igazán nem is értem, hogy ez hogy működik, vagy ezt hogy gondolják el a hinduk, Szóval, hogy arról van szó, hogy mindegyikünkben. Akik ö, emberek vagyunk, mondjuk így, hogy emberek, bennünk a lélek az egy lényegű. Tehát az, az a lélek, ami én bennem van, meg az a lélek, ami az osziban van, meg az a lélek, ami te benned van, kedves hallgató, ez egy lényegű. Ez nem két különböző lélek, csak annyira különböző, amennyire két láng különböző, mondjuk, amiket tudod közel, közel, közel, közel, egyre közelebb mozdítasz egymáshoz, és hirtelen a két láng egybefolyik. De ha két víz vízcseppel csinálod, vagy két higancseppel csinálod, ugyanezt történik. Tehát hogy ezek, ezek egy lényegűek. Na most, hogyha ezek egy lényegűek, akkor én hozzám miért tartozik jobban, vagy szervesebben az előző életem, mint az oszi, vagy mint te, kedves hallgató? Tehát miért nem te vagy az én előző életem, vagy én vagyok a te következő életed, miért az én előző életem, ami bármi is volt, az miért tartozik hozzám szervesebben, hiszen a lélek egy lényegű. Tehát ha ugyanaz a lélek volt az előző életemben, mint, aki, mint amelyik most van bennem, de ez a lélek tök ugyanaz, mint ami te benned van, az oszkárban van, vagy akármelyikünkben van, akkor vajon a reinkarnáció az mit jelent? Mitől az én előző életem az a másik élet, amelyikre azt mondja mondjuk a nem tudom én, a gurú, hogy az az én előző életem? Miért a következő az, amelyik, amelyikben majd leszületek? Miért nem? Az oszi az én előző, vagy következő, vagy alternatív, vagy bármelyik érze? Erre nem tudom Válasz, de ha ti tudjátok, kedves hallgatók, akkor magyarázzátok ezt meg, mert én ezzel évtizedes viszonylatban vagyok megakadva ezzel a témával. Vonalban van Maharishi jogi és szeretne veled beszélni arról, hogy a Paul McCarty-nak a csaja most felszabadult. De erre volt jó a nagy reinkarnációduma. Nem megvan ez a sztori? A Maharishi Yogi elment az komplett Beatles, hogy megtanulja tőle Maharishi jogitól a transzcendentális meditációt. Az a nagy transzcendentális meditálásnak az lett a vége, hogy a Maharishi jogi mind a négynek a meg, meg ö, farkalta, hogy finoman Ed, fogalmazza. Tudtál Itt tudtál eljutni a szépítésben. Ez, ez, ez egy, ez kellő pi... idő volt rá, rám, szép. szép volt. Kellő pésziséggel, és, és hát a, amikor ezt megtudták, a Beatles fiúk, akkor hát így eléggé kiakadtak, főleg John Paul, mert hát azért ők voltak a, ők rendelkeztek a nagyobb egóval, de a ringó is ideges volt, és ezek azonnal pakolták össze a cucukat, és mondták, hogy Maharishi, a csajainkat itt hagyjuk, mert euh, használd, használd, ahogy tudod őket, mi megyünk a magunk részéről vissza Liverpoolba. És pakoltak és mentek, és, a, és mondta nekik a, a, a, a George Harrison, hogy ti mit csináltok? Ti hova mentek? Nem értettétek a tanítást? És odafordult a Jógihoz, és azt mondta, hogy értettem a leckét, Jógi, kérem a következő leckét. Halló! Kivel beszélek, kérem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel és Horváth Oszkárral, a 90.9 jazzén. Én a Mária néni vagyok. És kitetszik tetszik keresni? Hát a fodrás kisos vagy. Akkor nagyon rossz számot tetszett hívni. Nem, jót hívtam én. Ja? Akkor én fodrász vagyok. Én meg a körmös. Hát én nem tudom, mi van az órságban, de köszönöm, hogy zavartam, nem akartam, és sen ágya meg fiam. Uh, hát megkaptuk az összes vajákolást itt a SMS falunkra. Egy ideje gyakorlom az projekciót. Napi gyakorlással bárki ez az, megvalósíthatja. Ez az, az álmodból felébredsz, de úgy döntesz, hogy folytatod. Ez nem valami hasonló? Lehetséges. Hogy úgy álmodsz, hogy eldöntöd, hogy körülbelül mi legyen a sztori. Uh -huh. Ami segít bizonyosabbá válnunk abban, hogy nem csak ez a dimenzió létezik, és ez segít az ego elégetésében is. Olyoly. Én nem erre a következtetésre jutottam. Tehát nekem már volt olyan ilyen fleszem, hogy, hogy tetszett, amit látok. Évek óta nem emlékszem reggel sem az álmaimra. Úgyhogy fogalmam nincs, mi történik. Mindenki álmodik, tehát nyilván én is, de nem tudom. Azt mondta erre valaki jó hát írj fel egy papírra. Mondom, nem délután nem emlékszem rá te állat, hanem reggel. Sem. De a lényeg az, hogy amikor még így aktívan álmodtam, akkor ha tetszett, akkor mondom, hát benn be maradok a moziba, a gyerekek, ez tök jó. Csak úgy, úgy legyen, hogy visszaaludtam, és néztem a filmet. És mm -hmm. belerendeztem. Az a tudatos álom írja, a hallgató. Oké, okay, nem tudom mi a, két nekem, volt, a nekem volt, Nekem volt tudatos álmom több ízben. Tehát több ízben ö, ö, ébredtem rá arra, hogy ö, Hát, hogy ja, nem, uh, nem. Ahogy, ahogy álmodom. Tehát uh, amikor, az ember, az, amikor az, ember, amikor az ember rájön arra álmában, hogy ő most álmodik, uh -huh, uh -huh. és hogy ez nem a valóság, ami, amit lát, és ilyenkor hát megpróbál felébredni. Nekem ez mindig egy érzéssel jár. Tehát nem tudom élvezni a tudatos álmomat, hogy jaj, de jó, most aztán bármit lehet, most aztán tudok repülni, uh -huh. mert általában nem tudok repülni. Kiugrom az ablakon, gondolván azt, hogy majd lezuhanok, és ha lezuhanok, akkor majd felébredek, ugye? Amikor becsapódom, akkor felébredek. De nem, nem zuhanok le, de nem is repülök, hanem így siklok, szépen siklok lefelé, így siklok bele a fűbe. Aztán letépek egy... Egy falévelet az ágról, és így, így a fény felé fordítom, és megnézem a fényben, mert keresem benne a hibát. Hiszen tudom, hogy ez nem a valóság, mm -hmm. hiszen ez csak egy álom. És keresem, hogy hol nincs megírva rendesen a program, mm -hmm. mert ez csak egy álom. És nem találom a hibát. Minden hibátlan, mindegy, mindegyik kis részlete tökéletesen kidolgozott annak a kis levélnek, és ott van millió levél a fán, amit bármelyiket letéphetem, és mindegyik tökéletesen meg lesz rajzolva. Hát persze, ez olyan hát... ijesztő, és akkor azt érzem, hogy a valóság valójában nem a fejemen kívül van, nem a fejemen belül van, hogy ez egy projektált valóság. Er, ezt felvetette valaki egy-két napja a műsor közben, hogy ugye mindannyian más, hogy fogjuk fel egy picit a körülöttünk lévő világot, más a percepciónkról, de mennyivel más mondjuk egy teljesen különböző fajtájú Érted? Más, hogy uh -huh. hangokat, uh -huh. más, hogy hallja a hangokat, máshogy hallja a színeket. Tehát a világ nem olyan, ami ennek látjuk, hanem mi ilyennek látjuk. Szerencsére nagyjából egyformán, és akkor így meg tudjuk beszélni. Tehát van értelme, hogy tudunk kommunikálni egymással. Azt írja a hallgató, az projekció, az az astrál energiatest elválasztása a fizikai testtől. Na jó, oké, okay, ebben, ebben nem tudok részt venni. Nem vagyok ezó őrült, bár úgy tűnhet, írja a, a hallgató. Nem, egyébként onnantól értelmes, hogy megtörténik veled, és akkor így gondolkodsz, hogy most ez, ez, amit most történt velem, ez vajon olyan, amire eddig köpködtem? hogy ilyenkor a, a el kell, tudomány ilyenkor szerint elkezden, nem ilyenkor élitezik. elkezdenek munkálni benned az együttműködőgének de kellemetlen lehet, amikor valakivel mondjuk nekem így megjelenne Jézus akkor át kéne gondol, gondolnom egy-két dolgot Kedves Robi, ha problémád van a reinkarnációval és az ehhez tartozó kérdésekkel, olvasd el az egység törvényét Üdv Tóth Péter. Köszönöm Péter, semmi problémám nincs a reinkarnációval, eddig még mindig sikerült. Tegnap azt álmodtam, hogy Szegedről felmentem az önkényes stúdiójába, ami az apu is volt egyben. Ez annyira álom, nem? Három körül indultam haza, és volt budapesti barátnőm, egy Rottweiler képében szétmarcangolt. volt. Én é. minden nap ezt támadom. <laughs> Kérdezzétek meg... De veled! Me <gül> <Szétmarcangollak gül> képemben. Kérdezz kérdezzetek meg szülőket, mit gondolnak, hogy a gyerekek alaptulajdonságaikat tekintve mennyire készen jöttek a világra. Nyugodt, izgága, akaratos, stb. Azonnal azt fogják mondani, hogy a rossz tulajdonságokat nem tőlük örökölték. Szerintem szinte mindenki azt fogja mondani, hogy a főbb személyiségi jegyek már adottak. Tudsz formálni neveléssel egy csomó mindent, de az alapok készek és nincs hozzáférésünk. Jó, de de a szülőket kérdezem meg, tehát hogyha ö, azt akarom, hogy ne az én felelősségem legyen a gyermek felnevelése és szocializálása, akkor persze, hogy azt mondom, hát többségében azért már ilyen volt. Így, így leesett a teherautóról. Egyébként, be, egyébként bizonyított tény. Egy Külülülállókat hogy... kell megkérdezni. Szóval bizonyított tény, hogy vannak más dimenziók. Ez a más dimenziók dolog, és ez nem ilyen ezó, ezó anyukáson meg nem soma ma elé járulunk, hogy bebizonyítsa nekünk, hogy vannak más dimenziók. A tudósok megcsinálták, hogy egy karkot kettévágtak az egyik felét azt elvitték Amerikába, a másik felét itt hagyták Európába, és amikor megbombáztak, megbombázták Miben az egyik... bele? Nem tudom. Mibe kell vinni látod a ezt? kvarkot? Látod és ezt nem le, amikor le kell venni De a cipőt a kvarkot, a a akkor a kvarkot is le kell venni, hogy nincsen benne bomba? Nem tudom. Ezt nem tudom, látod megmondani. Nehéz mondani. lehet kvarkot vinni? Nem, szerintem meg nagyon könnyű. Végtelenül könnyű. És annak a fele. Szóval, szóval hogy, a, hogy megbombázzák egy, egy kis részecskével, az ott meglökődik, és pontosan abban a pillanatban az Amerikában lévő másik fele is meglökődik. Uh -huh. És ez, ez pedig elméletileg lehetetlen, hiszen tudjuk, hogy semmi nem lehet gyorsabb, mint a fény. Már pedig nem, nem a fénysebességével, tudom. nem a fénysebességével és a távolsággal számított idő, idővel később pöcklődik meg a kvark másik fele Amerikában, hanem pontosan ugyanabban a pillanatban, és ez pedig csak is akkor lehet, hogyha ez a két fele a kvarknak ez valójában nincsen két helyen, csak uh -huh. ebben a dimenzióban, Jó. mert valójában abban a dimenzióban, ahol a kvark ténylegesen van, az akkor is ott is egy helyen Ez van. Ez elképesztő egyébként, meg a hideg király tőle, legyen így és kutassák, mert az is fontos, kérdezte az előbb valaki, hogy, hogy vajon próbálják-e bebizonyítani a reinkarnációt a tudósok, és ugye az nem olyan tudósosan hangzik. Ezért valószínűleg ezzel nem próbálkoznak, de a, a dimenziók feltárásával, vagy hogy egyáltalán valamilyen rálátásunk legyen a mi kis háromdimenziós világunkban arra, hogy mi a helyzet a fölött, Hát azzal érdemes próbálkozni. Amúgy a fény hmm. szerintem vagy 50szer megkerül a Földet egy másodperc alatt, úgyhogy nem annyira nem sajnálnám le a sebességét, így Európa és Amerika között sem. Világos, de hiddel, hogy ezt mérni tudják. Tehát hiddel, hogy erre figyelnek, de hogy ez, ez a fény ne... sebességével később Igen, nem meg, de nem szabad, De le kell kapcsolni a villanyt a mérésnél, mert az rontja. Szerintem ezekre gondolnak ám a fizikusok. Én is csak trollkodni tudok, de mindenkinek ja, ja, ja. drukkolok, és ebbe beleértem troll... bele a, a, bele a, a vallási elöljárókat is abban, hogy, vagy, a, vagy a különböző hiteknek a, a nem is tudom, követőit, hogy mutassák meg, hogy az igenis a, az, a, az a legjobb, de ne úgy mutassák meg azért, hogy így leigáznak, mert azt már, azt már kipróbáltuk 800 évvel ezelőtt, és hát főként a tudósoknak drukkolok, hogy előrébb jussunk. Tehát nekem például a világűr, az egy csoda, de olyan szinten zavar a, annak a mélysége, hogy úgy döntöttem, hogy ez, ez ebben az életben és hát szerintem nekem egy van belőle, nem fogok vele foglalkozni. Hát, nem tudok értelmes eredményre jutni, várom, hogy ezt másik 78 ezer ember megtegye, és majd elolvasom és tapsolok örömömben. Én már az előző életemben se hittem arra inkarnációban. Most már ezen nem fogok változtatni. Tudtátok-e kedves? Befizettél egy drága tanfolyamra, de hát élünk. Kedves hallgatók! hogy a homoszexualitásért felelős gén, hiszen a homoszexualitásért is gén felel. Ahogy a kékszem ér, meg a vörös ér, meg az akar, de nem de, ér. De, nem, de, nem, minden, de nem, nem minden homoszexualitásért felel gén. Uh -huh. Viszont a homoszexualitásért felelős gén, az felel a homoszexualitásért. <gül> Tehát van olyan homoszexuális, aki nem genetikai okból lesz homoszexuális, hanem mert mondjuk az első erotikus élménye, az uh -huh. első igenkorai erotikus élménye az nem egy hetero élmény volt, hanem egy homoszexuális élmény volt, és ezért az ő számára az erotikához nagyon szorosan a férfi test rendelődött. Vagy a női, az egyforma. Vagy a leszbikusnál a női, most az a lényeg, uh -huh. hogy, hogy nem, a, nem, a, nem az ellenkező, nem. És ez, ez ennek lehet szociális faktora, de közben tudjuk, hogy a homoszexualitásnak van genetikai faktor, és létezik homoszexualitásért felelős gén. Na most az 1 millió forintos kérdésünk ma estére, az az, hogy vajon hogy öröklődik a homoszexualitásért felelős gén? Mi tudjuk a választ, de kíváncsiak vagyunk a tipjeitekre. 0630 20 909 az SMS számunk. Írjatok nekünk SMS, illetve WhatsApp üzenetet. Közöljétek velünk, legyetek szívesek, hogy ti szerintetek hogyan öröklődik. A homoszexualitás. Ugye itt a probléma az az, hogy a homoszexuálisoknak ugye nem lehet gyerekük, vagy hát lehet, de nem nagyon akarnak csinálni. Szóval, hogy a, nem nagyon fülik hozzá a fogukat. Azok hogy így Az arra károgásra reagálnak ezzel, hogy, jaj, de az nem, nem szaporodás képes, meg nem tudom mi, és itt arra szeretnénk rámutatni, hogy igenis van evolúciós előnye annak, hogy valaki közelében egy homoszexuális élt. Én ne, ne, ne, ne, nem arra szeretnék, csak megmagyarázni szeretném ezt a jelenséget, mert nagyon sokáig nem értettem. Tehát én nagyon sokáig nyomoztam azt, hogy mi az oka vajon annak, hogy a homoszexuálisokat a populáció újra meg újra azonos számban feldobja. Tehát, hogy, és hogy ezek a homoszexuálisok leélnek egy komplett életet anélkül, hogy saját gyerekük lenne, meghalnak, és amiután meghalnak, nem az történik, hogy kihal velük a homoszexualitás, hanem hogy újra termelődik ugyanolyan számban a homoszexualitás. Úgy, hogy a következő nemzedéknek se lesz gyereke, és azután is újra termelődik. Tehát ott van a rendszerben a homoszexualitásért felelős gén, nem kopik ki a rendszerből, annak ellenére, hogy a homoszexuálisoknak nem lesz gyerekük. És a, Ne a mai kultúrközekben gondolkodjatok, hanem mondjuk az elmúlt ö, 300 ezer évben. Nem tudom, 6 ezer évben. 300 ezer évben. Tehát mondjuk, a, mondjuk gondolkodjatok abban az időszakban, ami mondjuk így a, mondjuk, hogy az emberi vállás kezdetétől kezdődő uh -huh. időszakban. És ugye mi a magyarázat? Hát az a magyarázat, hogy... A homoszexualitásért felelős gén az nem a homoszexuális egyed által öröklődik tovább, hanem oldalágon, a testvérek vagy a, a nagybácsikon keresztül. Na, ezt úgy magyarázom el, hogy egy homoszexuális egyed az... az Akár az, az állatvilágban. Az, az, akár az állatvilágban, hát az tudjuk, hogy az állatvilágban is jelen van a homoszexualitás, mégpedig, és azt is tudjuk, hogy kifejezetten emlős állatoknál van jelen, tehát leginkább emlős állatoknál van jelen a homoszexualitás. Ezek, ezeknél az állatoknál és az embernél egyaránt megfigyelhető, hogy a homoszexuális egyednek a testvére, amelyik szintén hordozza a homoszexualitásért felelős gént az, az utódott nemz, és ennek az utódnak ilyen módon lesz egy homoszexuális nagybátyja, vagy nagynénye. A lényeg, hogy, hogy az a homoszexuális nagybácsi, vagy nagynéni, az ennek a gyereknek sokkal jobb ö, túlélési esélyeket biztosít. Tehát egyszerűen annak a kölyöknek, akinek van egy homoszexuális nagybácsia, vagy nagynénie, annak gyakorlatilag nem két szülője van, hanem három szülője van, hiszen van egy olyan nagybátyja, aki hát kifejezetten hajlamos a gondoskodásra, azt azért tudjuk, hogy a homoszexuális férfiakban sokkal több a gondoskodó drive, mint a, mint a heterúkban. Ez gondolom, hogy azért mert van. mert a csúszka a nők felé van hát igen, több tolva. A, hát több, több vénuszt adagoltak beléjük, több bennük a vénusz és kevesebb bennük a mars, ezért ők gondoskodósabbak. Tehát mm -hmm. erről van szó, és, és ezek, a, ezek a homoszexuális egyedek, ezek annyira jó nagybácsik és nagynénik, hogy akkora versenyelőnyt biztosítanak annak a kölyöknek, hogy a kölyök jobb eséllyel fog tudni tovább örökíteni géneket, saját géneket, amelyeket az apjától kapott, és így a homoszexualitásért felelős gént is tovább tudja örökíteni, ami így oldalágon öröklődik le. Tehát valójában azzal, hogy a Homoszexuális nagybácsi vagy nagynéni annyival jobb túlélési esélyeket biztosít az unokaöcsnek, azzal oldalágon a lappangó homoszexualitásért felelős géneket, örökíti, segíti tovább öröklődni, és aztán majd ennek a kölyöknek, aki szintén heteró, csak úgy, mint az apja, csak úgy, mint a nagyapja. Majd lesz három gyereke, abból kettő heteró lesz, és egy meg homoszexuális lesz. Hiszen ezeket a lappangó homoszexualitásért felelős géneket ő így tovább vitte, és és meg is volt az esélye. És, és nem kellett. Tehát arról van szó, hogy ahhoz, hogy a saját génjeidet tovább öröki, nem kell szexuális aktusba lépned, egyáltalán sem. Hát, testvéred, mert nekem nincs, de fölmerült a múltkor, hogy lehet, hogy én nem akarok gyereket, ezt így megfejtettem valami gondolatomból, mert így direkt módon nem, nem gondoltam, hogy ezt én kimondanám. Mi? De akkor velem mi a helyzet? Hát te sehol. Hát, hogyha nincs testvére, ha nincs testvéred, akkor nem fogsz tudni géneket tovább örökíteni. De minden esetre, ha valakinek van testvére, az azzal, hogy jó nagybácsi vagy nagynéni lesz, hasonló hatékonysággal, most nem mondom, hogy tökéletesen ugyanazzal a hatékonysággal, de mondjuk egy olyan 30-40%-os hatékonysággal tud géneket tovább örökíteni, vagy tovább segíteni. Ha együttműködő, és a testvérének a gyerekeit szereti, és a testvére családi örömeinek örülni tud, nem pedig olyan versengő és lázadó, hogy nos, nekem ez az öröm nem adatott meg, akkor rohadjon meg, és dögöljön meg a szomszéd tehene is. Na jó, világos, igen, igen. De, de, de hát ehhez, ehhez jó nagybácsinak, illetve jó nagy hát igen, kell jóban ezt kelleni. Igen, igen, gondoskodó. De, de, de hogy, hogy valójában arról van szó, hogy ez még az állatvilágban is működik, mert ugye az állatvilágban sincsen ez másképp. Azoknál az emlős egyedeknél, ahol a homoszexualitás megtalálható, ott a homoszexuális egyedeknek nem lesz kölykük, de pontosan ugyanolyan jó nagybácsi, illetve nagynénik, és plusz egy szülő, az 50%-kal több szülői gondoskodás, ezt kell érteni. Tehát ez nagyon nem kevés az evolúciós versenyben az, hogy valakinek nem két szülője, hanem három szülője van, ez ekkora előnyt jelent, na hát ez a megfejtés a homoszexualitásért felelős gén tovább öröklődésére. ez az önkényes mérvadó. akkor ez az önkényes mérvadó. A halt. nem. hát teljesen meg vagyok zavarodva. jó, ezen mondjuk segíthetünk. ez az önkényes mérvadó. a 99. Jazzin. nem szolgálunk. formálunk. Folytatódik az önkényes mérvadó a 90.9 Jazzin, Puzsier, Robertel és Horváth Oszkárral az előző témáinkhoz, azaz a homoszexualitás genetikájának öröklődéséhez, illetve az együttműködés és a lázadás genetikájának öröklődéséhez. Érkeztek esemesek, azt mondja Szalai Bence. Kiderült, hogy a cégnek, amelyiknek dolgozom, az egyik németországi ügyfelénél dolgozó egyik kollégám, egyike volt azoknak, akik azt a tanulmányt írták, aminek a következtetéseiről beszámoltok épp. Az Apu révén már ismertem ezt az elméletet, úgyhogy egy beszélgetés során elmeséltem neki ezt a dolgot. Ő közölte, hogy ezt ők írták. Kezet fogtunk, és ő büszke volt a tanulmányukra. Én meg az Apura. Vin, vin. Hmm. Azt mondja Szöcs Miklós, amit Robi a kvarkokról előadott, a, az a legvadabb tudományos Szlag. Ezt a jelenséget hívják einstein podolski rosen paradoxonnak, EPR paradoxonnak, és az a feloldása, hogy a kvark kettéválasztásokortól tör, akkor történik valami, és a két egy időben egymástól távol zajló mérés ezzel a dologgal áll kauzális kapcsolatban, nem terjed semmi a fénynél gyorsabban. Na, ezt ezt nem is, is, is állították hát az Ezt mondtam hobbit. én is, hát éppen ezt mondtam, hogy semmi nem terjedhet a fénynél gyorsabban, ebből következően a. Ebben a dimenzióban a kvark kétfele, az két különböző helyen van, de valójában egy olyan dimenzióban, ahol az a kvark ténylegesen van, ott egy helyen kell, hogy legyen, és ez, ezt a jelenséget csak ez magyarázza Igen, meg. Hálás vagyok, hogy megneveztük a jelenséget, a, az ellentmondást egyelőre nem látom. Azt mondja, hogy lásd bővebben, Reichenbach féle közös ok elmélete. Azért a lásd az nem lehet Ezért haszontalan. A, ja, ja, ja, ja. De azért alacsonyan röpködnek itt az áltudományos maszlagozások. Folytasd. A következőkben szeretnénk nektek felhívni a figyelmeteket a Homár című filmalkotásra, amely egy társadalmi sci-fi az én véleményem szerint. Próbáltam úgy megfogalmazni, hogy negatív utópiait segítségemre sietett Robi, és mondta, hogy... Ez a disztópia. Uh -huh.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 Most kell dönteni hogy homoszexuálisként vagy heteroszexuálisként írja mebe. Azt hiszem, jobb lenne heteroszexuálisként. És a kutya? Ő a bátyám, itt járt pár éve, de nem sikerült neki. Talán emlékszik rá. Középmagas, 48 éves, kopaszodó, szőke. Sajnos nem emlékszem rá. Jól van, kérem írja ide a nevét olvashatóan. Nagy betűkkel, aztán szignózza.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 Ebben a világban mondja bármire, hogy az abszurd lenne. Hm. Ez, ez, így, ez, ez így nem abszurd egyébként. És mi, milyen előnyöket sorol fel a homárra változás mellett a fickó. A Tehát megkapta a brosúrát, tetszett neki, érted? Egy kényszer helyzetben van, de csinálnak brosúrát. Van azért, tudunk ki erről, amikor, igen, igen, amikor igen. már minden eldöld azért csináljunk egy brosúrát. Azt mondja, a vízi Egy jól vízi ugye mert a homárok szoktak vízi sijelni, főleg mono létszel mennek,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 Gyönyörű nő volt, nagyon szerettem. Ő is Sánta volt. Köszönjük, visszaülhet a helyére. Köszönjük. Visszajöhet a helyére. Ez aztán a fő jellemzőm is lett. Igen. Na, ez az a fő jellemző. Ami tehát, alapján párt kell választani, Ami alapján. Hogy a, igazolhatja, kell, hogy összeillene. Igen. Tehát a fő jellemzőm, tehát hogyha én sántítok, sántítónőt kell találnom, mert a sántítónővel lehetek csak boldog, azt mondta Kumbéla elvtárs. De hogyha én meg kopaszodom, akkor kopaszodó nőt kell, ha szemüveges vagy szemüveges nőt kell, ha vérzek, vérző kell. Mert azt mondta Kumbéla elftárs, tehát hogy ez, hogy a, a magánéleti intimitáshoz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 Na az már pervers. De az, aki szívesen belemegy a durvább dolgokba, és csak a nagyon durvább dolgokba nem megy bele, nála ott kezdődik a pervers. És ténylegesen mindenki a pervers szó jelentését a saját prüdériájából és büdösségok vezeti le. saját magát kizárja abból a halmazból, nyilván nem. Hát nem értelemszerű? Hát a, a világ az ő hozzá meg... képes ma, hát ő megkapta a bölcsek kövét, sőt a, a, a tiszta erkölcsnek a. a, a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 Na, ma már te is voltál perversz. Jó, érted? de ezt csak, ez csak ez tévesen állította valaki. E e, nem, nem, nem, várj, nem, rossz, hívázott, nem, nem. A rossz dologból következik. Igen, igen, igen, igen, de, de pontos. De pontos amúgy me, amúgy, egy pontos mi... következtetést mond le, csak ő maga sem tudja, hogy mennyire. Egyrészt miért kéne, miért, miért baj ha valaki perverz? mondjuk, de persze mennyire, de, de kihez képest mennyire? Másrészt pedig a normális, az ugye nem azt jelenti, hogy legyen normális, hogy mindenki legyen ugyanolyan, hanem a normális az a nagyon döntő többség de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 intimitás vagy közösség képzelhető el az állam által megszervezett családokban, vagy az állam által megszervezett párkapcsolatokban. Valójában arról van szó, hogy három lehetőséged van, vagy kivonulsz a társadalomból, és egy folyamatos háborúban élsz, vagy egy falánszterben élsz egy állam által neked kiszabott hozzát hasonlóan sántító emberrel, vagy pedig állattá változol szemben. Ebből a három lehetőségből az állattá változás a legvonzóbb az én számomra bevallom Milyen állat lennél Robi?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 Tehát nincs ilyen, hogy egy igazi. Van egy csomó igazi. Az, vagy, az, e az egyik igazi. Valamelyiket az igaziak közül. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy valaki meg, megéri a negyedik X-et, az elmondhatja magáról, hogy az életében már legalább három-négy igazival volt dolga.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 Van egy érzés, és az érzésünkről hitelesen referálunk. Arról van szó, hogy van egy élethazugság, és a múltat az a saját jelen jelenlegi életemhez igazítom, igazgatom, hogy ideológizáljam a jelen élethelyzetemet. Mint volna. Pontosan, mintha hát csak mindvégig ez lett volna a szándékom. És ezt ez többször így volt is találtam. Na és ezek az emberek mondják azt, hogy hát én nem bánok semmit sem.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 Én Evelyn vagyok, Budapesti hallgató, és a Szanditól szeretném kérni azt a jódlis számot, tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, hogyha ezt teljesítenénk. Sziasztok, a több ezer éves civilizáció vagyok, és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelyn kívánságát. Ez az önkényes mérvadó a 90.9 Jazz. Dévény Bévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Tudtátok-e, kedves hallgatók, hogy a népek is szeretnek barbizni, nem csak a kislányok? Különben mi magyarázná Evitát meg Az én számomra semmi. Itt arról van szó szerintem mindkét esetben, hogy van egy diktátor, akivel hát mm, problémás a nép viszonya. Nem nagyon tudja megszeretni, de meg akarja szeretni, mert a nép mindig élni akar. A népnek mindig ö, ff, túl kell élni valahogy. És ő, ő igazán akarja szeretni, de valahogy saahuamperont nem tudja szeretni, talán mert egy mocskos diktátor, meg valahogy a Ferenc Józsefet se tudta szeretni, talán azért mert levert a 48-as, 49-es forradalmat és szabadságharcot. Hm? Hát nehéz volt megszeretni Ferenc Józsefet, de szerencsére itt volt Sisi a habos tűrruhájában, azokkal a gyönyörű fehér kis kezeivel, azokkal az apró kis ajkaival, azzal a tündéri, angyali szépségével, azzal az ártatlanságával, és olyan szépen élnek a császárral. Tudtad? Ez az, amire a népeknek szükségük van. Ez az az idill, amiben be tudják ágyazni a saját kis rothadó szívüket. Ez az, amiben meg tudnak nyugodni, és meg tudnak állapodni, és azt tudják érezni, hogy igen, azért rendjén vannak a dolgok, azért ennek a királynak is van szíve. A tömegtájékoztatás hiányában a celebekből kevesebb jut a régi korokban. Ezért inkább egy nagy van, mert az lassan csak eljut mindenkihez. Ez a helyi földes úrnak a neje, vagy uh -huh. feljebb, ugye uh -huh. a királyné, uh -huh. maximum egy pár országgal odébb valami, valami kicsit rajabb királynak a tisztelt uh -huh. hozzátartozója. Ja, ja ja, világos. Hát itt arról van szó, hogy mi nekünk nehezünkre esik a sorsunkat összekötni egy ilyen diktátorral. Mert nem, nem, mert érezzük, hogy itt valami nincs rendben, és ilyenkor, ilyenkor az erkölcsi gátakat, meg az erkölcsi szakadékokat, amelyek tátonganak, azokat esztétikai függőhidakkal íveljük át. Ugye? Uh -huh. Tehát az esztétika vezet át minket az erkölcsi szakadék fölött. Volt ez a reklám, hogy ronda, de finom. Na. Ez, ez itt ez a, a csoklító. Ez itt a nem finom, de szép. Na igen, ez az, ami szép, és a szépség az feloldja az erkölcsi aggájainkat. Tehát, hogy nekünk szeretnünk kéne azt a Ferenc Józsefet, aki 49-ben vérbe folytatta a szabadságharcunkat. Hát ez nehezünkre esik. Viszont, sziszin keresztül, és az ő gyönyörű habostűr ruháján keresztül, meg az ő angyali szépségén, meg jóságán keresztül már sokkal könnyebb elfogadni a császárt is. Úgy szerette a magyarokat úgy szerette a magyarokat és az egészet, ezt az egész ö, ezt az egész Habsburg monarchiát, meg ezt a Habsburg alávetettséget Sisi lerántotta a bulvárba ebbe a bulvár közegbe ahol Sisi szép és ez jellemzi a monarchiát. nem a 49-es leverése, hanem a Sisi-nek a szépsége meg az az elképesztően boldog élet amit a császár meg a, meg a, meg a felesége lerendez ugye a Sönbrunni kastélyban. Van egy rajz, egy fotó igazából, bal oldalon egy Barbie baba látható, jobb oldalon pedig egy fiújáték. A bal oldalra oda van írva, hogy hogy micsoda sztereotípiák, és hogy mi hogy kezeljük a nőket, és milyen elvárások vannak, és hogy ilyen vékony legyen a lába, és olyan a dereka, és olyan a mellé, és olyan az arca, és a haja, és a ruhái, és hát ez borzasztó, és nem tudom mi. jobb oldalon áll egy hímen bábú, egy ilyen felgyúrt állat, és akkor annyi van aláírva, hogy ez pedig hímen. Senki nem panaszkodik. Vagy hát másképp panaszkodunk, érted? Mi a, azért, azért sútyozzuk a. a, a, a platformcipős gyúrosokat, akik a strandon így vízzel locsolják magukat, mint a pálmaleveleket, hogy el de hervadjanak. Ja, igen, porlasztják magukra igen. a vizet. Mert, mert sillog, sillogik, olyan szépen sillogik akkor ugye, mert a, a, a, ugye a testépítő versenyeken ö, van egy ilyen bronzkrém, vagy valami, ahogy mert a testet bekenik, hiszen most azzal versenyeznek, és jó, hogyha úgy veri vissza a fényt, hogy az összes kis szeglete kijön, mert ezért dolgozott. Na de, akkor ezt a strandon is oldjuk meg, csak hát olyan izé csúszós, nem tudom mi, de ha végig vizes lennék, az jó lenne, de azért vízbe nem menjünk meg, mert fázom, meg izé, tudod, hmm. ilyen köztes megoldás, és hát a, a, a centimétereken nyilván a platformcipő emelhet de hát, szenzációs volt a 90-es években azért. Tehát a műsorunk elején a, a pánsípos zene és a Richard Cléderman között nyugodtan elférne egy, egy ilyen platformtornacipő. Az, az az igazság, hogy a, ezek, ezek a nők, ahogyan egyre férfiasodnak, úgy a nők világában is egyre elterjedtebb az a referencia, hogy a férfi is legyen sziszi a maga himen módján, ha érthető. Tehát, hogy a férfinál is az esztétikai szempontok kerülnek az előtérbe. Egy férfitól már az, a nagyon elférfiasodott nők elsősorban nem azt várják el, hogy ö, erős legyen és lehessen rá támaszkodni. Ez a, ez a 20. században maradt házi asszonyoknak az elvárása. Nem azt várják el, hogy magas szellem legyen és föl lehessen rá nézni. Ez is valami olyan... Ö, olyan principium, amikről kovácsákos énekel, vagy Kövér László dirigál. Nem, nem. Azt várják el, hogy legyen esztétikus, hogy legyen csinos, hogy a nonfiguratív tetkó legyen szexi. Ezek az elvárások, és ezek kifejezetten férfi elvárások, méghozzá a primitívebb férfiak elvárása a nőkkel szemben, tehát természetesen ezt vették át a nagyon elférfiasodott nők, mint referenciát, és mint, mint, mint kulturális követelményt mondjuk 14. Lajosnak, aki, aki azért adott, adott a divatvilágára. <gül> ő azért nem aprózta el. Vele mi a helyzet? Ő volt maga az álla. A saját álla volt ő. Igen. Igen. Vele ez van. Tehát, Kitől öreköltem az államat? 13. Lajostok. Ők voltak az állampár. Ne... <gül> Mennyit mondta a nagyanyám is, hogy a Hongyula milyen jóvágású úri ember. Na igen, tehát Ugyan? ez, ez Ugyan? megvan, ez a de, de a. de a nagymama ez még nem úgy értette, hogy milyen esztétikus, hanem úgy értette, hogy milyen jól áll rajta a pufajka. Ja, Értjük? Tehát ez, ez nem. Azért, azért az, így... az Amcsiknál is megvan ez az elnökhaj. Tudod, <sítható> <sítható> hogy, így, hogy ilyen a bal szemet középvonalánál kell elválasztani. Igen. Jövőben Donald a... Trumpnak akinek lehet, nem, ártana, nem ártana valahol, ott, valahol elválasztani. A Donald Trump hajak haj karkokból áll, és a másik fele az Európában van elhelyezve, és ha ott fúj a szél, akkor, akkor a Trump úr frizuráján is átrendeződnek a dolgok. De hogy mintha ez lenne a legnagyobb pont, ahol kritizálni lehet Valóban, de nem, de most, mi, most, mi most átvesszük a 21. századi elférfiasodott nőknek a szemléletét, és Donald trump a legnagyobb probléma, hogy a frizuráját nem tudja rendesen belülni. És ha a frizuráját nem tudja rendesen belülni, akkor a közel sem fogja tudni rendesen belülni. Igen, és ennyi. nekünk erre. nekünk John... ez egy súlyos probléma. Azt jo írja Johnny hanggató. Bravo, mit hozott ki ugyanebből a hajból? Érted? Két mozdulattal, ha Kártú Network-öt nézte volna normálisan Trump 15 évvel ezelőtt, ami a megfelelő csatorna egyébként talán a mai ö, személyiségének is. Is, akkor ez mind nem következik be? Donald Trumptól megkérdezték egyébként, amikor a 9-11-es merénylet zajlott a, a World Trade Center ellen, miután már mind a két torony ledőg. Neki is van délután, a épülete, igen, délután négykor megkérdezték a, a, a, a Donald Trumpot, hogy mit szól ehhez a borzalomhoz, meg hogy megsérülte az épület, és mondta, hogy nem sérült meg, továbbá a legmagasabb épület New Yorkban most már. Uh, szóval délután négykor, tehát amikor reggel kilenckor történt a merénylet, délután négykor Donald Trump azt ö, jegyezte meg, hogy nyert. Hogy nyert. Uh -huh. na, szóval, hogy ez nice. az ember, na szóval, hogy ez az ember vezetni Amerikát. <gül> <gül> na hogy hova, azt majd meglátjátok. Állítom, hogy Demski is azért nyerhetett vagy ötször, mert a nyugdíjaskorú szavazók szerint jó svádájú férfi. De, jö, az SMS de, nem, nem, író. Nem, nem, én szerintem a Dembski az azért nyerhetett ötször. Ha egy kicsit jobban vezette volna a várost, tuti hogy vesztett volna. De hogy az embereknek az volt a benyomásuk, hogy ez egy folyamatos, tehát hogy a városvezetés az egy folyamatos harca kátyukkal. És hogy a Demszki ezt a harcot azért minden nap megvívja és minden nap megnyeri. És akárhányszor egy kátyút kellett betemetni, ő a saját forgatócsoportjával ott volt, <gül> hogy ott rögtön ott tüsténkedett a, a, az építőmunkások mellett. Tehát, hogy ő, ő ezt így folyamatosan demózta, hogy ő ezeket az utódvéd harcokat megvívja. És, és a húsz év alatt senki nem tette fel magának a kérdést, hogy talán, nem kéne folyamatosan kátyukat tömködni, hogyha Demszki rendesen vezetni a várost. Uh, az van, hogy a, akkor a politikus férfiak esetében ő, velük nem barbíznak, hanem keneznek. Igaz? Igen. Vagy előfordul egy, egy politikussal, hogy valaki megken. Igen, ne, ne, ő velük kifejezetten ez zajlik. Sziasztok, mi a filmcíme, amiről szó volt? A Kérdezi Viki, a Homár című film. Ez lesz a következő életedben, hogy nem házasodsz. Ez a címe. Jó. Az is elképesztő, hogy van egy olyan erőd, hogy Fort Elizabeta Bellissima. Tehát egy erőd, ez a, a, a hadseregnek a, a védvára, és elnevezzük a legszebb Eliza Erzsébet királynőről. Legszebb. De hogy beleteszi, ez itt az erő, ez itt a hatalom, az állam képviselete és védelme, és ökle, és elnevezzük az ökörről a remtől. ja nem, hát milyen jól néz ki ez a királynő. Akkor legyen, nem az a, nem az a neve, hogy hatalmas Erzsébet, hanem hát legszebb Erzsébet. Tehát, hogy egy ilyen kis feminin, kis parfüm leheletet azért belevittek az öldöklésbe. Mert ennyi jutott eszük, eszük be a csajról. De hogy valójában arról van szó, hogy ők egy kis alapozóval ö, ö, kötötték meg a, a habarcsot. <gül> habarcsot a, a téglák között. Aha, aha. Hát azért. Testszínű legyen. Igen, igen. Szerintem az Elizabeth Musical az bejönne neked, Robi. Megfelelő téma, megfelelő műfaj. Egyszer beszélnünk kéne arról, hogy ma a. a ez a burzsoá középosztály, ez a kultúra nélküli burzsoá középosztály kizárólag a műzikeleken keresztül képes a világot befogadni. Ezért mindenből műzikelt kell csinálni. Tehát, hogyha Rómeó és Júliát meg akarod nekik mutatni, ők nem fogják végignézni, majd ha műzikelt csinálnak belőle, akkor majd végig hát fogják csináltak. nézni. Meg arról is érdemes lenne beszélni, hogy, hogyha egy zenész, egy nagyon jó zenei érzékkel rendelkező emberből lesz pszichopata, tehát, hogy egy pszichopata megkapja, mert hogy rengeteg ö, pszichopata van a világban, és rengeteg zenei géniusz van a világban. És hát statisztikailag ennek a kettőnek egybe kell lesni. Tehát, hogy van egy csomó eset, amikor a pszichopátiáért felelős gén, továbbá a zenei géniuszért felelős gén, ami hát azt kelti, hogy a fejedben szól a zene, és csak le kell írnod. Na ez a kettő egybeesik. Na most nekem az a hipotézisem, hogy amikor ez a kettő egybeesik, akkor jön létre... Az Andrew Lloyd Webber. Tehát, hogy az Andrew Lloyd Webber valójában nem más, mint a Ludwig van Beethovennek, meg a multinacionális nagyvállalat elnökének, mondjuk Donald Trumpnak a keresztezése. Tehát, hogy egy, egy ilyen multicégvezetőt kereszteznek egy, egy, egy, egy, egy tényleg zseniális zeneszerzővel, és hát természetesen, mivel pszichopata, mivel, hogy multicégvezető is egy ilyen eleve egy üzletember, hát nyilván nem a legjobb ízléssel rendelkezik, de, és, de, nem a, és ő ebből nem jön ki jobb, mint a macskák. De, de, de, de nem, most elástad, de te is szereted a Jézus Krisztus szuperztár. Nem, nem, én nem. Nem? Nem, az jó, nem. nem, én vagyok. Én, én sem vagyok, ja. de ezért ez de, igen népszerű. Igen, tudjuk, jó, sajnos. <gül> Viszont ugye minden olyan dologból, amit nem szeretünk, létezik néhány, hogy annyira jó, hogy az már jó. És műzikkelből is van ilyen. Igen, három. Három. Mi az a három nálad? Az, az egyik. az Nálad Na hát, ö, ez nem, ezt ez be. egy objektív És Neked Isten súgta le, hogy melyik a jó három? É, é, az egyik az a az a háztetőn. szerintem. A másik az a her. A harmadik hmm. az meg, hát nem igazi musical, mert hát az már egy ilyen nagyon modern, nagyon Hollywood kritikus, nagyon Broadway kritikus, nagyon musical kritikus művész film, ami mellesleg történetesen egy furcsa módon mégis egy musical, ez a táncos a sötétben, mm. ami, a, ami a Lars von Triernek, meg a Björknek a közös alkotása, és szerintem a talán legerősebb művészi együttműködés, ami a 20. és 21. század fordulóján valaha történt. Ö, azt kérdezi egy hallgató, és akkor legyen ez a nap üzenete, ö, ez, vagy a nap kérdés, hogy a zsenit és az őrültet valóban egy hajszál választja el? Ugye ezt szokták mondani, és szerintem nem egy lépésre vannak egymástól, ugyanolyan messze vannak a normalitástól. De, de bizonyos tengelyeken egyáltalán nem de, ugyanabban de, az irányban. De én elmondom, hogy mi választja el a és az őrültet. Tehát most itt az őrültet különböztessük meg a bolondtól. Most az, az inkább uh -huh. a bolondtól. Tehát, hogy az, mert van az őrült, a, de, az nem a, a, nem a, a de most az, az őrült, a baltásgyilkos őrült, az pszichopata. Na attól a egy világ választja el, nem uh -huh, egy hajszál. Uh -huh. De hogyha a skizofrént azonosítjuk, mint őrültet, nevezük inkább bolonnak. Vagy ne is bolonnak, mert az meg a fogyatékos. Tehát a skizofrén a, a, az elme háborodott, vagy akkor hogy hívjuk, jó, okay. na azt valóban egy hajszál választja el a zsenitől, és ez a hajszál, ez az, hogy hogyan funkcionál. Valójában a az elmegyógyintézetben kezelt skizofrén, az a nagyon alacsony szinten funkcionáló skizofrén, a zseni, aki zseniként azonosítunk, és aki a nagy művész lesz, ő pedig a magasan funkcionálós skizofrén, olyan magasan funkcionál, hogy már, e, már e, van egy nyelve, egy művészi nyelve, akár a festészet, akár a költészet, akár a zeneszerzés, amiben azt a tartalmat amit ő a kollektív tudattalamból merít, a skizofréniája révén, már le tudja földelni, már, már művészi formába tudja önteni. Csak hogyha nincsen meg ez benne, akkor hiába fér hozzá ehhez a, ehhez a töménytelen mennyiségű és mértékű eh, tudáshoz, vagy, vagy, vagy nem is úgy mondom, hogy tudáshoz, hanem ehhez a, ehhez a, ehhez a végtelen, végtelen forrásához a művészetnek nem fogja tudni nem fogja tudni leföldelni, nem fogja tudni egy egy egy műbe belesugározni és bele, belevinni és belegyártani. Tehát arról van szó, hogy ha ha magas szinten elsajátítasz egy technikai tudást, nem lehetsz nagy művész, mert nincs mit megfogalmaznod, csak tudod, hogy hogyan. Ha ha, ha megvan az, hogy mit, de nem tudsz elsajátítani hozzá egy magas magas technikai tudást, mert a Vízióid, meg a halucinációid, folyamatosan megzavarnak abban, hogy megtanulj festeni, vagy megtanulj zongorázni, akkor megint csak képtelen leszel. Hanem ha ez a kettő együtt áll, egy magasan funkcionáló skizofrén esetében, na abból lesznek a nagyművészek. De az nagyon fontos, hogy a zseni is normálisan öltözzön föl, és tudjunk vele barbizni, ki fog rá odafigyelni. Einsteinnek is ugyanolyan hülye haja volt, mint Donald Trumpnak. Nehe. <laughs> Azért mégis lett belőle valaki. Hmm. De és képzeld el, hogyha rendes lett volna, akkor Na, mire vitte volna. így van, így van, így van. Homeo... Na erről van szó. Képzeld, hogy milyen beteg lennék most, ha nem veszem be szert. A primitívebb hallgatóinknak szabad egyetérteni velünk a 0630, 909-es sms beolvastuk a műsor végén, hát köszönjük, hogy velünk voltatok ezen Sziasztok. a napon. Hello!